Kapitola 7. A když vykonal všecka slova svá při přítomnosti lidu, šel do Kafarnaum. Setníka pak nějakého služebník tak smrti se přibližoval, kteréhož on sobě mnoho vážil. I uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu starší židovské proseho, aby přišel a uzdravil služebníka jeho. A oni přišel ček Ježíšovi, prosili ho snažně zkoufet. Hoden jest, abys mu to učinil, nebo miluje národ náš a školu on nám vystavil. Tedy Ježíš šel s nimi. A když již nedaleko byl od domu, poslal k němu ten setník přátelí jemu: Pane, nepřidávej sobě práce. Nejsem zajisté hoden, abys šel pod střechu mou. A protož jsem i sebe samého za nehodného položil, abych přišel k tobě. Ale tři slovem a budeť uzdraven služebník můj nebo i já jsem člověk pod mocí postavený, má je pod sebou a dím tomuto, jdi a jde a jinému přijď a přijde a služebníku svému učím toto a učiní. Tedy uslyšel to Ježíš podíval se jemu a obrátil se řekl zástupu, který za ním šel. Pravím vám, že ani v Izraeli nenálezl jsem tak veliké víry. Vrátivše se pak domů ti, kteříž poslání byli, nalezli služebníka, kterýž nemocen byl zdravého. I stalo se potom, šel do města, kteréž slove najím, a šli s ním u čedlníci jeho mnozí a zástup veliký. A když se přiblížil k bráně města, Aj, mrtvý byl nesen ven, syn jediný matky své, a ta vdova byla a zástup města mnohý s ní. Kterouž to uzře v pán milosedenstvím hnut jest k ní a řekl jí, neplačiš. A přistoupiv, dodekl se Már. Ti pak, kteříž nesli, zastavili se. I řekl, mládenče, toběť pravým, staň. I posadil se ten mrtvý a počal mluvit. I, I dal jej mateři jeho. Tedy podjala všetky bázeň i velebylý bohářkouce, prorok veliký povstal mezi námi a Bůh navštívil lid svůj. I vyšla řečta o něm po všem judstvu i po vší okolní krajině. Zvěstovali Janovi učedoníci jeho o všech těchto věcech a zavolav kterých dvou z učedoníků svých Jan, poslal k Ježišovi zka, si ten, kterýž přijíti má, čili jiného čekatí máme. Přišel čepat k němu muži ti řekli, Jan křtitel poslal nás k tobě řka, si ten, kterýž přijíti má, čili jiného čekatí máme. A v touž hodinu mnohé uzdravil od neduhu od nemocí a duchů zlých a slepým mnohým zrak dal. Odpovědě pak Ježíš řekl jim, jdouce, pověste Janovi, co jste viděli a slyšeli, že slepý vidí, kulhavý chodí, malomocní očištění přijímají, hluší slyší, mrtví z mrtvých stávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blahoslevený je, kdož by se na mě nezhoršil. A když odešli poslové Janovi, počal praviti zástupům o Janovi. Co jste vyšli na poušť spatřovati? Vštinuli, kteráž se větrem pláti. A nebo nať jste hleděti vyšli? Na člověka-li měkkým rouchem oděného, A je v rouše slavném a v rozkoši jsou v domích královských jsou, A ne co jste vyšli, vy děti? Prorokali? Jistě pravím vám i více nežli proroka. Tento těst, o kterém je psáno, aj já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Nebo pravím vám, většího proroka mezi syny ženskými nad Jana křtitele není žádného, ale kdož je menší v království božím, větší těst nežli on. Tedy všetkém lid, kliše to i publikání, velebili Boha, by vše pokštěný křtěm Janovým ale farizeové a zákonníci pohrli radou boží sami proti sobě, neby vše od něho. I řekl pán, komu tedy přirovnám lidi pokolení tohoto a čemu podobní jsou? Podobní jsou dětem, kteříž na rynku sedí a jedí na druhé volají říkajíce, pískali jsme vám a neskákali jste, žalostně jsme naříkali vám a neplakali jste. Nebo přišel Jan křtitel, ani chleba nejeda, ani nepije vína a pravíte dňábelství má. Přišel syn člověka, jeda a pije a pravíte. A je člověk žráč a pijan vína, přítel publikánu a hřišníku. Ale ospravedlněná jest moudrost ode všech synů svých. Prosil ho pak jeden z farizeů a jedl s ním. Pročež všed do domu toho farizea posadil se za stůl. A aj žena v městě, kteráž byla hřišnice, zvědět že by seděl za stolem v domě farizea, přinesla nádobu alabastrovou mastí. A stojící ze zadu u noh jeho, s pláčem počala slzami smáčetí nohy jeho a vlasy hlavy své vytírala a líbala nohy jeho a mastí mazala. Úře v pak to farizeus, který ho byl pozval, řekl sám sobě tak. Byť tento byl prorok, věděl by, která a jaká je to žena, která se ho dotýká, nebo hřišnice je. I Je odpověděv Ježíš díjemu, jemu. Šimone, mám něco povědět ti. A on řekl, mistře, pověd. Dva dlužníky měl nějaký věřitel. Jeden dlužen byl 500 peněz a druhý 50. A když neměli, odkud by zaplatili, odpustilo běma. Povědíš tedy, který z nich více bude jim milovati. Je odpověděv Šimon řekl, mám za to, že ten, kterémuž více odpustil. A on řekl jemu. Právě si rozsoudil a obrátiv se k ženě, řekl Šimonovi, vidíš tuto ženu? Šel jsem do domu tvého, vody nohám mým nedal si, ale tato slzami smáčela nohy mé a vlasy hlavy své vytřela. Nepolíbil si mne, ale tato, jak jsem všel, nepřestala líbat ti nohmi. Olejem hlavy mé nepomazal si, ale tato mastí mazala nohy mé, protož pravím tobě. Odpuštění jsou jí hříchové mnozí, neboť milovala mnoho, komuž se pak málo odpouští, málo miluje. I řekl jí, odpuštění jsou tobě hříchové. Tedy počali, kteříž tu spolu seděli za stolem, říci sami mezi sebou, kdo je tento, který jich hřích jí odpouští, i řekl ženě, víra tvá a tebe k spasení přivedla, jíš u pokoj.